Ці слова підтверджували Дані, які подав у своєму звіті відділ безпеки Тартару. Сенсей займався політичною діяльністю і навіть фінансував зі своєї кишені компанію на користь кандидата опозиції. «Ну, це між іншим, – сказав я. – Між іншим. А передо всім будемо займатися вашою справою. Сьогодні надвечір сюди прибуває ще один співробітник. Я зиркнув на бармена». «Тут знайдеться місце, де можна було б перебути днів два-три. На горі є кімнатка. Ви хочете поставити охорону? Про всяк випадок», – я ковтнув із келишка. «Приїде дівчина. Років, ну, 19 чи 20. Зовуть Льоля». «Не дивуйтеся», – додав я, помітивши, як витягнулося його обличчя. «У нас працюють лише професіонали». «Ну, я волів би мати справу з вами», – нерішуче сказав Бармен. Принаймні, була б певність, що цього Йолопа буде затримано. «А, ви про фізичні дані?» «Дорогий пане», – я дозволив собі посміхнутися. «Ця дівчина має дуже добру спортивну підготовку. Взагалі, хочу вам порадити. Ніколи не сумнівайтеся в компетентності фірми «Тартар».» Я звернувся. «У вас є телефон?» «Прошу», – буркнув чолов'яга, думаючи про щось своє. «Он там за шин квасом». Я відкинув гляду і, присунувши до себе апарат, набрав номер. Гало! редакція? Прошу пана Стаса!» У містечку напучував мене шеф, виходить дві газети. Одна офіційна, фінансується райкому партії, другу видає приватна особа. Ось номер телефону. Скажеш цю фразу, і словом там зрозуміють, що ти стартару. «Пан редактор? Моє шанування!» «Слава Україні!» – безчеремонно обірвали мене на тому боці. Я розгубився лише на момент. «Слава е, героям!» «Шановний пане, я, власне, ось у якій справі. Мені доручили запитати, я заговорив чітко і повільно, чи не купили б ви три тони паперу виробництва Фінляндії?» На тім кінці дроту мовчали. «Ми не можемо заплатити більше, як 500 карбонців за тонну», – нарешті озвався співрозмовник. «Згоден», – швидко сказав я. «Коли до вас заглянути?» «Можна й завтра. А й справді. Давайте завтра. Годині так о тринадцятій. Гаразд?» «Як раз. До завтра, шановний пане». І не стримавшись, докинув. «Слава Україні!» «Слава, слава!» – буркнув редактор. Він був збентежений. Старезний автобус на нагору і переможно ревнувши, шкурнув спадистим вузьким узвозом. За шибами стали тягтися яри з обваленими урвиськами, потім блиснула маленька звивиста річка, найменше її давно забулося, та й сама вона щезала під розореними схилами велетенської долини. Я втер лоба, люд повертався з базару, і тиснева була, а духота, дякувати Богу, хоч менше уваги привертатиму. Правду сказати мені було якось не по собі, я не хотів сюди приїжджати. Люди добрі, якби не справа сенсея, то я навряд чи заявився б коли-небудь у цих краях. Смішно сказати, але колись я любив цю землю. З її маленькими річками в зеленому розмаї верб, з її тихими селами, які розсипалися по схилах пагорбів та долин, з її минулим, про яке пам'ятали на силу одиниці. Любив сентиментальною, ще юнацькою любов'ю, котрій болить невблаганний бігу час. Тут я вперше побачив білий світ. У цих краях збігали моє дитинство і моя юність. А тепер усе змінилося, і мені не було місця на цій благословенній землі. Ну, в нашій школі робили не так. У нас їм гицалям добре населили, Допіру вони закрутили ото таку диверсію, як Ануфрієвич дав їм прикурити. Такого директора школи треба ще пошукати. Зібрав він старші класи та й каже, Реб'ята, ну ви ж знаєте Ануфрієвича? Він мужичара прямий, без отих інтелігентських штучок. Ребята, поет Іван Драч, якого ви почнете вивчати в наступному році, став українським буржуазним націоналістом». Він хоче розвалити нашу державу СРСР. -СР. Він хоче запроторити наш народ у рабство до китайців. Як ви гадаєте, чи треба радянським учням вивчати оцю його так звану творчість? А вони всі як один. Ні, на чого він нам здався. А певно, діти, їм аби не вчити.